Durangoko azoka. Kaixo matea, zer moduz pasa duzu eguna? Primeran ama, Azoka hau kristona da, izugarri handia da eta etaiende pila elkartu gara. Ta zer ikusi duzu? Ba, liburu asko, bai zarrak, bai berriak zirenak. Ta zer, zerbait erosi duzu? Bai, bide eta liburu bat. Ah, musika ere badago. Bai, jakina, baina hori bai, gehiena euskaraz. Gainera, anelkartu garen gehienak euskalduna ginen, eta giro polita egonda. Eta zer, kalean edo leku itxi batean izan da? Ba, aspaldian, karpa handi batean izaten zen, baina jende asko elkartzen zenez, ba, duela urte batzuk eraikin bat egin zuten, eta orain, urtero eraikin horretan antolatzen da durangoko azoka. Sola bakarra dauka, baino zabal-zabala da, eta barruan hiru kale daude. Artekale, kale, kale eta goien kale. Eta kale hauetan argitaletxeek posturak jartzen dituzte kalearen bi aldeetan. Naiz eta bero handia egin primeran egon gara. Hmm, taze, eh, zer gehiago? Kontatu, kontatu. Ba, alde batean umentzako musika eta liburuak zeuden. Beste aldean elduentzakoa eta justu-justu erdian gaztentzako materiala. Ba, zen jenongi? Dataren urtean itzuliko zaraz, ta? Ba, jama, joango naiz, zalantzarik gabe. <gülüyor>